Учението за Словото Ще разгледам най-напред пролога, който е в началото на първа глава. В него е изнесено учението за Логоса, за Божественото Слово. Това учение е било познато и на древните посветени. И в най-ясна и конкретна форма то е дадено от Хермес в Египет, в така нареченото видение на Хермес и във всички книги останали от Хермес. Логосът – това е проявеният Бог, който ръководи и организира света. Той е външна проява на абсолютния дух, който е непостижим и непознаваем. Той е Великият Миров Отец. Някои, които разсъждават материалистически, смятат, че Евангелието на Йоанна е написано под влияние на херметичната литература. Други приемат, че Йоанн е бил близък с Филон, Александрийски, който по това време е популяризирал учението за Словото, за Логоса, което е взаимствал от Хермес. В това може да има нещо вярно, но аз ще изнеса едно друго предположение, а именно, че самият Йоанн е природеният Хермес. Ако приемем, че Исус е превъплетеният зороастър, чийто любим ученик е бил Хермес, то е логично да приемем сега, че Йоанн, любимият ученик на Исус, е Хермес. В потвърждение на тази идея учителят казва, че апостолите са природените древни израилски пророци а от друга страна казва, че пророците са посветените от древните мистерии на света. Така че това потвърждава моето предположение, че Йоан е природеният Хермес. За да разберем по-добре учението за словото, изложено в пролога, трябва да се изясним дългото развитие на нашата земя, което е станало в ред периоди, в които логосът се проявява в различни форми. За изяснение на тази мисъл, ще цитирам какво казва учителят за тези космични периоди. Беседата «Братът на най-малките» от тома «Петимата братя» на страница 182, учителят казва «Действеният божествен дух слиза в кръгообразни вълни през седем полета, т.е. през седем светове, през Сатурновия период». Действеният Божествен Дух, който е Логосът, е слязал до умствения свят и образувал умственото или ментално тяло на човека, което е прототип на физическото тяло. През втория период, т.е. през Слънчевия, Духът е слязал до астралния свят и е образувал тялото на желанията. През третия период, Лунния, Духът е слязъл в етерната област на физическия свят, като образувал етерната обвивка на човека. През четвъртия период, през земния, Духът е слязъл в низшето поле на физическия свят и е образувал физическото тяло. През този период, когато Духът е слизал и се качвал, Светът е минавал през духовните ден и нощи. През първия период, когато Божественият дух е работил и създал човека по образ и подобие на Бога, човек е бил безгрешен. През втория период, човек започва да пада. През третия период той е дошъл до пълно падение. През четвъртия период земния, най-низкият период на слизането, падението, стигнало своя крайен предел. В течение на тези периоди духът, логосът, се проявява по различни начини. Това учение е било познато на всички окултни школи на миналото и настоящето и сега е обширно разработено от западната окултна наука в лицето на Штайнер. В първия период Сатурновия е било създадено умственото тяло на човека, което е като първообраз на физическото тяло. Тогава човек е бил създаден по образ и подобие на Бога и е бил безсмъртен. Първообразът на физическото тяло е бил създаден по образа на логоса и логосът е работил първоначално върху първообраза на физическото тяло на човека. И логосът действа в него и до днес. Когато човек заспива и неговата душа напуска тялото, това тяло не остава без обитател. Това е логосът. Бог работи върху напуснатото от душата физическо и етерно тяло. И тогава, в началото на Евангелието на Йоанна се казва В начало бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог. То в началото бе у Бога. Тези няколко израза се задържат цялото учение за първоначалното проявление на Словото. Първоначалното е у Бога, абсолютният дух, но като се казва, че в началото бе Словото, подразбира се в началото на проявлението, в началото на създаването на света. А редом със създаването на света става и създаването на човека. Това са два процеса, които вървят паралелно. Това начало, за което става дума в Евангелието, е Сатурновият период, когато човек е създаден по образ Божий и почва своето слизане в гъстата материя. По-нататък се казва, всичко това чрез него стана и без него не е станало нищо от онова, което е станало. А какво е станало? В Евангелието не се казва, но се подразбира, че е създаден един свят, който е именно светът на Сатурновия период. Това е началото на земното битие. Той е един период на голямо творчество, в центъра на което стои Логосът, защото е казано Всичко чрез него стана. Всичко това подразбира целия създаден тогава свят и нищо без него не стана. Значи той, Словото, Логосът, е участвал във всичко, което е станало. Това е първата фаза от проявлението на Логоса. Тогава се създават преди всичко първообразите на всичко, което съществува днес на Земята и което в бъдеще ще се изяви. После в Евангелието се казва В него бе животът и животът бе виделина на человеците. Това е втората фаза. В проявлението на Логоса, което става във втория период Слънчевия, когато се явяват животът и виделината. Според схващането на окултната наука в Сатурновия период, в неговото външно проявление, не е съществувала физическа светлина. Своето външно проявление, Сатурновият период, е бил едно топлинно-тъмно тяло. В слънчевия период се явяват животът и светлината. Тогава към първообразите на физическото тяло и на всички неща се прибави и първообраза на етерното тяло, което е носител на живота и светлината. Затова се казва: В него бе животът и животът бе виделина на човеците. Следователно, в слънчевия период логосът се проявява като дух на живота, проявява се като живот и светлина. Затова и слънчевият период е бил едно светещо тяло. Проявлението на Логоса продължава по-нататък и развитието напредва. След слънчевия период следва лунния период, където към първообразите на физическото и етерното тяло се присъединява и първообразът на астралното тяло. А астралното тяло също е носител на светлина, но на духовна светлина и можем да я наречем виделина. Затова Йоанн казва по-нататък Виделината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе. В Сатурновия период Логосът се изявява като създава първообраза на физическото тяло, което произлиза от умственото тяло. На Слънцето към него се прибавя първообраза на етерното тяло, като израз на духа на живота. Логосът се проявява като живот. На Луната се прибавя тялото на светлината. Животът става светлина. Така протича развитието до края на лунния период. Тогава какво се явява в четвъртия период? Земния. Как се изявява логосът тук? В началото на четвъртия период, първообразите на физическото, етерното и астралното тела се обличат в съответната материя и стават реални тела за съответните светове, в които, като в обвивки, се поселява човешката душа, в която е поседен зародишът на Аза. Чрез създаването на Аз, човек става способен не само да живее светлината в живота, но и да гледа всичко това вън от себе си. По такъв начин той се срещу поставя на Логоса, на живота и на светлината. По този начин всичко това става за него материално, добива материално съществуване. Така че преди днешния човек, надарен сас, е съществувал създаденият от Бога божествен прачовек. Човекът, като става аз, започва да вижда нещата вън от себе си и той трябва да се научи да познава Логоса в неговото проявление като творческа сила, която е създала всичко, което той вижда вън от себе си и после неговото проявление като живот и като светлина, виделина. И тази виделина свети вътре, в физическото тяло което само по себе си е тъмнина. И в процеса на своето развитие, човек трябва да победи тъмнината в себе си, за да може да познае светлината на Логоса. Към четвъртия период се отнася стиха от Евангелието. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Това е човекът на Аза, човекът на самосъзнанието. Въплощаването на аза, най-вътрешната същина на човека, става за пръв път в древно-леморийската епоха. Тогава човекът за първ път влиза в физическо тяло. Това е станало приблизително преди 18 милиона години. В течение на трите предшестващи периода се развиват трите тела. Физическото, етерното и астралното. И в четвъртия период към тях се присъединява създадения по образ на Бога човешки дух, който се проявява като аз – същество, което може да каже за себе си аз. Съзнанието за аза или самосъзнанието постепенно се пробужда в човека в течение на земното развитие, Човек става същество, което може да носи име, може да се назовава. Само човек може да има име, защото името се дава, за да се отличи едно същество от друго. А азът, именно, прави всеки човек нещо специфично. И когато в стиха е казано, яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан, Името Йоанн не е случайно. То показва, че в Йоанн Кръстител, азът добива своя пълен израз. Той изявява божественото, което носи в себе си и става служител, предтеча на Христа, висшето аз в човека и в човечеството. Преди да продължа анализа на стиховете следващи по-нататък, ще кажа и няколко думи за принципите, които са се проявили в различните периоди за да се види каква е мисията на земния период във връзка с развитието на Аза. Всяко планетно съществуване има определена задача. Не може и дума да става за едно просто преповторение на това, което по-рано е било. В божественото творчество няма еднообразие, а вечно разнообразие, което е признак на изобилието на божественото съвършенство. Нашата Земя има мисията, съществата, които се развиват на нея, да доведат до най-високо разцъфтяване принципа на любовта. Любовта трябва да проникне на пълно Земята, когато тя достигне до края на своето развитие. Затова казваме, че Земята е планетата или космосът за развитие на любовта. Периодът на Луната има от друга мисия. Луната е била планета или космосът на мъдростта. Тогава е действал принципът на божествената мъдрост. Мъдростта прониква тогава цялата природа. Тя е основата на всичко съществуващо като една духовна субстанция. Тази целесъобразност и закономерност, тази разумност, която намираме в цялата заобикаляща ни природа и в строежа на човешкото тяло, е плод на мъдростта, която е действала в лунния период. Така че цялата външна природа е била проникната и устроена от мъдростта в течение на лунния период. Вътрешната мъдрост е навлязла в Земята едва с раждането на Аза в човека но човекът ще трябва постепенно да развие тази вътрешна мъдрост. И така, както в течение на лунния период мъдростта е проникнала цялата природа, така и в течение на земния период любовта трябва да проникне целия живот. Първо тя се е проявила в своята най-низша форма в леморийската епоха, но в течение на земното съществуване, тя все повече ще се отдохотворява. Докато най-после, когато Земята стигне до края на своето развитие, цялото съществуване ще бъде проникната от любовта така, както днес цялата планета е проникната от мъдростта. В едно бъдещо планетно въплащение на Земята хората ще развият любовта, от вътрешността на своето същество така, както днес те постепенно развиват мъдростта. Тогава великата космична любов ще проникне всички неща, докато сега е в началото на своето проявление. Любовта е проява на божественото начало в човека, но божественото начало в човека е вложено в неговия аз. Затова, за да може едно същество да прояви любовта към друго същество, необходимо е това същество да има развито себесъзнание или самосъзнание, да бъде напълно самостоятелно. В този смисъл, любовта е един свободен дар. И никое същество не може да люби друго същество в истинския смисъл на тази дума, ако любовта не е един свободен дар спрямо другото същество. Затова човек е трябвало да стане самостоятелно същество, същество надарено с аз, да може да каже на себе си аз, за да може да се прояви любовта в него. Азът трябвало да бъде всъден в троичното тяло, за да може Земята да изпълни своята мисия на любовта чрез човека. Така, че носител на любовта е само самостоятелният аз, който постепенно се развива в течение на земното развитие. Любовта е проява на Бога, на Логоса. В далечното минало, когато човек още не е бил придобил пълно самосъзнание, Любовта се е вливала несъзнателно в човека и го е подтикнала по такъв начин към вътрешно възприемане на любовта с пълно и ясно съзнание. Светлината, която ние получаваме от слънцето, е външен израз на любовта. Светлината е дреха на любовта. Така че чрез слънчевата светлина към земята строи нещо духовно, което е израз на Бога, на Логоса който изпраща своята любов към земята. И хората за това са на земята, за да възприемат тази любов, която Бог изпраща към земята и да я развият в любов към Бога. Обаче те могат да сторят това само благодарение на факта, че са себесъзнаващи същества. Но човек постепенно е бил подготвен за да възприема и отразява любовта. Човек е бил постепенно подготвен, за да може да почувства самия логос, да почувства силите на неговата любов. Но за това човек е трябвало да има един учител, когото да възприема чрез сетивата си в будно съзнание. В миналото човек е имал несъзнателен контакт с логоса, през време на сънния си живот, когато е прониквал в астралния свят. Но в течение на развитието трябвало да стане нещо, което да даде възможност на човека да вижда външно-физически съществото на любовта, логоса. Това е могло да настъпи само чрез това, че съществото на божествената любов, логосът, е станало едно земно същество, едно същество от плът на земята, което човек може да възприеме на земята чрез сетивата си. Понеже човекът се беше развил за възприемане чрез своите външни сетива, затова Бог, Логосът, трябваше сам да стане едно сетивно същество, което човек можеше да възприеме със сетивата си. Той трябваше да се яви в едно тяло от плът. Това стана чрез Исус Христос. Това значи, че силите на Логоса са се въплотили в Исус от Назарет. Така Логосът, съществото на Божествената любов, става едно видимо, осезаемо същество. Това, което се намира в Слънцето като вътрешна сила, силата на любовта на Логоса, е приело физически човешки образ в тялото на Исус от Назарет. Защото както всеки един външен предмет, както всяко другоземно същество се възприема от човека чрез сетивата му, така и Бог трябваше да се яви на човека на земята в тяло от плът, видимо за неговото сетивно съзнание. И за това този образ на Исус от Назарет, в който е бил въплатен Христос или Логосът, донася това, което по-рано винаги е идвал на земята от слънцето, което се съдържа само в слънчевата светлина. Той го донесе в човешкия живот, в историята на човечеството, и за това Йоанн казва Словото стана плът и всели се между нас и видяхме славата му като на единороден от Отца. Тук е необходимо да кажа, че в първите времена на християнството се е явило особено гностическо течение, което е считало, че Христос не е бил реално въплатен в Исус, а само привидно. Те гледали на Христа като на едно свръхсетивно същество, каквото са го познавали по светените преди слизането му на земята. Затова Йоанн казва «И Словото стана плът и всели се между нас». С това се подчертава, че Христос се е вселил в тялото на Исус от Назарет и е приел едно физическо тяло, едно физическо съществуване. Има и днес някои, които поддържат това старо схващане, че Христос не се е вселил в тялото на Исус от Назарет. Това е едно неразбиране на езотеричния смисъл на християнството, това е едно повърхностно разбиране, което няма нищо общо с християнския езотеризъм. С това, че словото станало плът, се дава един мощен импулс за развитието и укрепването на човешкия аз, да добие човек пълно и ясно самосъзнание, да осъзнае своята дълбока, вътрешна, божествена природа. Затова Христос казва, аз съм светлината на света, аз съм хлябът на живота, аз съм пътя, истината и живота, аз съм истинната лоза и тъй нататък. Аз съм – това е името на висшето божествено начало, което трябва да се пробуди във всеки човек. Ето защо най-висшите посветени са се чувствали обединени в това име. Това е било името, с което най-висшите посветени са познавали Христа. И когато Христос казва Аз съм светлината на пътя, това трябва да се разбира буквално. Защото това слово, въплатено в Исус от Назарет, е същото, което се проявява чрез светлината на слънцето. Както видяхме, Светлината на Слънцето е външната дреха на Логоса, чрез която той изпраща своето благословение на всички същества. Но тази светлина има и своя духовна страна, която е позната само на посветените. Първоначалните Розен розенкройцери са учили, че във всяка човешка душа съществува нещо, което се отнася пряко към фактите – станали в Палестина и имащи отношение към Исуса Христа. И ако Исус Христос е най-великото събитие за човечеството, то това, което в човешката душа съответства на това Христово събитие, има най-голямата важност. Всяка човешка душа съдържа възможности за това, което може да се нарече пробуждане, възраждане или посвещение. Когато човек обърне поглед навътре към душата си, той констатира, че вътрешното същество, което намира в себе си, е именно това, което той нарича аз или мене. На всичко друго вън от себе си той казва ти или той. Окултната наука твърди, че от това аз се ражда едно висше аз, във всяко човешко спи едно второ аз, едно висше аз, което хората още не съзнават, но с течение на развитието ще осъзнаят. Това аз е свързано с нетленното, с вечното, както първото аз е свързано с тленното, с временното. Когато се пробуди второто аз в човека, той може да съзерцава духовните светове, както чрез нисшето аз съзерцава сетивния свят чрез сетивата си. Затова това, което се нарича духовно пробуждане, възраждане, посвещение, е най-важното събитие в живота на човешката душа. И това, което е едно мистично събитие за всеки отделен човек, това, което той може да изпита като раждане на второто му аз, е станало за цялото човечество във външния свят, исторически, в лицето на идването на Исус Христос в Палестина. И когато в човека се пробуди висшето аз, тогава става духовното раждане на човека и този момент на духовното раждане е много по-важен от физическото раждане и когато в миналото са изучавали живота на посветените, те са обръщали внимание именно на момента на тяхното пробуждане, на тяхното възраждане, на тяхното посвещение. Предишният им живот е един обикновен живот, както на всеки човек и е от малко значение. Тук ще приведа един пасаж от Штайнер, където той изяснява много ясно идеята за пробуждането на Аза в човека и човечеството. Той казва Евангелистите си поставили за задача да посочат преди всичко, че произходът на Исус Христос се слива с самото начало на Вселената, с самия Бог. Бог, който е обитавал невидим в цялото човечество, се пробужда специално в Исус Христос. За този именно Бог се казва в Евангелието на Йоана, че е съществувал още от начало, още от започването на битието. Интересът на евангелистите е бил да покажат, че това именно е същият Бог, който е живял в Исус от Назарет. Що се отнася до тези, които до нашата епоха са съхранили вечната първична мъдрост? Тяхната цел е била да покажат как висшето аз, Божественият дух, се е проявил в Исус от Назарет по време на събитията в Палестина. Той останал същият и се е запазил във всички от които са имали за това едно правилно разбиране. Евангелистите са описали Бога, който се е проявил в човека до събитията в Палестина. Как този Бог се е проявил и как Той се е родил отново и така нататък. Но тези, които трябваше да се покажат като продължители на евангелистите, са имали при сърце да покажат, че моментът на новораждането на висшето аз в човечеството, е този момент, в който ние се намираме единствено пред духовната чистота. Чийто блясък надминава всичко останало. Тези, които се наричат християни юанисти и имали за символ розата кръст, казват: този, който е наново роден в човечеството, мистерията на върховното аз е бил запазен в едно малко общество, произлязло от Розен Кройцарите. Това се изразява в един символ. Светлата чаша, от която е ял и пил Христос с учениците си, наречена Чашата на Светия Граал и в която чаша е била събрана от Йосиф от Ариматея, кръвта, която е текла от раните на Христа. Тази чаша е била Както казва преданието, донесена в Европа от ангелите, за нея е бил изграден един специален храм, и Розен Кройцерите станали пазители на съдържанието на тази чаша, т.е. това, което съставя есенцията на Бога, който се ражда отново и възкръсва. Мистерията на родение на ново на възкръсналия Бог цари в човечеството. Това е, което представя мистерията на Светия Граал. Това е мистерията, представена пред нас, като едно ново евангелие. Евангелист Йоан е могъл да каже В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. Това, което е било в началото с Бога, се е родило отново от този, който ние видяхме да страда и да умира на Голгота, и който наново възкръсна. Тази същина на Божествения принцип е съществувала през вековете. Новото раждане на този Божествен принцип, ето какво авторът на Евангелието на Йоанна е искал да опише. Но всички тези, които са могли да говорят за този факт, Съзнае ли, че това, което е било в началото, е било съхранено? В началото съществува мистерията на висшето човешко аз. Тази мистерия е била запазена от Светия Граал. Тя останала там съхранена и в Граал живее висшият аз, който останал единен с нетленното и вечното както низшето аз е свързано с тленното и смъртното. Тези, които познават тайната на светия Граал, знаят, че от дървото на кръста излиза денен живот, а безсмъртното аз е символизирано чрез розите върху дървото на кръста. Така, Мистерията на Розата и Кръста се представя като едно продължение на Евангелието на Йоанна и ние можем да кажем заедно с Евангелието на Йоанна с това, което го продължава. В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог. То бе у началото у Бога. Всичко е било извършено от Него и без него нищо не е станало. В него бе животът, и животът бе виделина на человеците. Виделината ограваше тъмнината, и тъмнината не я разбра. Само мълци на хора, които са имали в себе си нещо, което не е било породено от плътта, са разбрали светлината, която ограва тъмнината. Но тази светлина стана плът и се посели между хората под формата на Исус от Назарет. И би могло да се каже, в съгласие с Евангелието е на Йоанна, Христос, който е живял в Исус от Назарет, е бил божественото висше аз на цялото човечество, роден от ново Бог, този Бог, който бе намерил земен образ в лицето на Адама. Това човешко, висше аз, родено отново, е продължило да действа като една свещена мистерия. Тази мистерия е била запазена в символа на розата и кръста, на светия Граал.